Uzortu ginen, embor beretik dira besteak burruka hortan idango duten Zugaitzardazka gazteak Kaixo, gaurkoan, tximua erratiko bi ditugu. Gero, kaixo kaixo, bon kaixo. kaixo, zermu duzabete? Kaixo. Mondo, kaixo. Bai, pozik. honekin ba, pozik. Ba, Zuek entzuteko ilusioz. Uh -huh. Ba, nahi ba ez zue momentu batean aurkeztu zuen burua. Entzurek jakin dezaten zeintzuk zeaten? Hala, itzi, hala aurkeztu zurea. Venga, ados. Ados. Ba, Usta dut, gonbidatua izan nahizela irratian, ibili nintzelako. E, tximua irratia sortu zenian, hortxe e, ba, tokatu zitzaigun, guztoz joten ginen, saio bat baino gehiago egitera, Eta, bueno, pa hostio biliginan, irratian biliginan, aeka biliginan, eh gerostig proiektu gehiagotan ibili naiz eta oraindik ere herrian elkarre topatzen dugu eta, bueno, ba posikatu dezuen deia eh etximoa hitz egiteko, ez teki segi nola no la nere burua. Hostan utziko du oraingoz. Vale, Ni bejo naiz. Simo Erratiaren zorkuntzan hor inbili nintzen, azira-aziatikaren, eta, bueno, kontutan hartu dar da hor, Erratia, ba, kastetazunak ematen duen hausuar diarekin helduen iola, Errati sortzeari. E, egia da, ba, gento zen, ba, gazten batzarrati, gazten sortu zen, laerogik garren urtean, eta, iaia -ia zan, kultur maian azarten, lan egiten zuen talde bakarrak. E, egia da, arahi horretan, Erria, lazarte izan ezitzen, erria bezala, eta kultur maian, ba, desortu bat zala. Entzitardun, ba, ideia eukigenuen, ba, hori. Erratia ba, sortzeko, bergarai horretan, ba, zabontzalako beste herrietan errati liberean mugimendanen zorrera. Eta bu horri entzuntan, horri eldu benian. Bale? Bai, oso ondo. Lehenengo galdera ordun zuentzako, azkenean, e, aipatu zuen, zerbait aurreratu zuen, baina... E, zergatik sortu zen Tximurratia? Bueno, ba, en eh lasarte no somos muy muy cultural institución, Gasteiz bat arraigindakoa iaia bakarrik udaletxeak ez zuen bateri laguntzen, ba beti makipeti ostopojatzen zituen lasarte desan herria oraindik an. Eta bueno, garaio horretan beste errati herrietan errati liberea sortu ziren, garaio hortan Gasteizen alabegi Nafarroan Iruinjantze oneguzki erratia, oreretan zintzik erratia, zintzilik erratia eta Donostin txintxari eta bueno, hori entzuna, ba eduki genun ba lagunen artean aitzegiten eduki genun ideia ba, ba sortzeko lasartean. Eta ordun, ba bueno, ba Andolanekin ba hartu genun alabidiko jendearekin eta ba, Gasteetik e, ba teknikari bat etorren lasartea gure irratia ba, teknikoki sortzera. Eta bera ekarri zegun aparatuak, emisoreat, eta behin ja hori eukita, bueno, hasi ginen bilatzen leku bat enundikan emititu, ze, ez gauza erresa, eta behazten balintza belezi bat zugekin, eta hor horre lebi Hori da, hasi da, diluriketzean, baina bolondate ondia eta, bueno, ba, horrekin gaztetasunak ematen dio ematen duen ausardiarekin hasien. Bai, ene ke pelloak aipatutako ura ezagutzeko aukera izan Eh, or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 interesgarria iruitu zitzaigun, eta et, anjoan ginen, e, saio bat e, egitera, eta astero-astero gu ere parte hartzera. Gerora, niretzako zer izan den, e, proiektu politu bat izan txan, oso erakargarria, saiio gehiago ere guztos egin nituen, e, tximuan, Eta erora bai izan zela e, proiektu nazionalago bat eta besti irratibatera e, ba, joateko gonbidapena torrezitza edan, pixkat, ba, tximoan egindako pausuei esker jardunagatik. Ordu niretzako tximua hori ba, proiektu oso polit bat, asko ikasi eta oso zondo pasaren hon zaioz berdinak egiten. Hori izan zan niretzako nere, eta, bueno horregatik ba, gogoratzen dut oso oso gara hipolit bat bezala. Mm -hmm. Primera, nataldu e, eska... iku guztu, e... bueno, bota bota peio. <risa> no, esaten dut, ikuzteko nola egual, jen dut, nola egiten zen, nondikane egiten zen, ba, bueno, ba, esan daitek eda, izan da, aralar plaza, guzti, laugarren zenbakian, aterian, hor lortu genuen gambara bat, eta hortikan gambara txiki txiki bat, eta hor montatu genun... Estudioa. Ba, diru pizkaba bildu, aparatuak erosi, agabiriko jendearekin, ba, montatuan, pizkat, hola, ma, kontrol maila talero gero gero atxutsiki bat, hola, horometan egunkarik eta arrotza biltzeko kartoiak eta, hola, pizkat, entzono inzon, eritzatzeko, eta, hola, modu, modu, diztenpatean azik ginen, eta hortik Eh, onen azan, ba, dorre bazala amaika pizu, eta duen, no, ba oso onazan lortarako, ez, antena goian eta hortikan erri dozura eritzen ninen, ninen arazorik gabe. Gero ere, horrek ba, bueno, bazukan bere alde txarra ere, ez, berria batean egotean, ba, bueno, beti gora eta bera aztenzorean ibili, eta bueno, batzutan ba, bizelakunak ere azarri diten ziren horrela haktikan, baina bueno, hor, horrela hasi ginen, eta beste zen zuen, o betesun tarte bat ba, herrian oso gutxi zeudenez, ba, bueno, bizkat herria berpizteko, movimendu, herri movimendua berpizteko, auk edamateko jendeari errazidak e, lantzeko, eta zentsu horretan oso emankorra izan txan, ze nu, usted, jendea positibilizan hortan, eta baliozun den oso ez ezberdinak garatzeko, talde desberdiniak, oso zen programak oso, oso desberdiniak ziren, kirola, berriak, musika, ez tabaila batzuk, zentzu horretan, ba, bueno, emankorra izan txan, eta uste jendeak tenaz hartu zuen hori bugatu zen ean, urte batzuk beranduago ez, proietu interesgarria izan zen benetan.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 Ez bezala, e, bai musika komertzialak gaina astuta, publizidadeak, medioetan ez genekuan lekurik, eta errimoimendu esaten dugunian, e, erriko kolektiboak benetan ez genezkan e, lekuak non gure aldatzeko naia gure proiektua, gure antolatzen genituen gauzak. Gure gauzak ez tukaten oi gaur ez bezala, ez gaur. Zaget, orduan baintzatu txuna zegoen alde horretatik erriko eragileak eurei mikrofonoa jarrita, eurek informazioaren iturri izatea, hori, ostras, horrek handia zeukan. Haur. Primera, nazaldu e, beraz gutxi gora beraz zen izan zentximua irratiaren sorrera. Eta nahiz eta aipatu zuen, ba, eskatu nahiko gondizueke pixka bat sakontzea e, irratiak zituen ataletan, eta atalbakoitzean zer agilez berdineek arte hartzen zuten, ez? Hai batzuak aiekak part hartzen zuela, gazte mugimenduko, gazteak eh part hartzen zutela, baina hoiez haratago herriko beste eragileren mate hartzen zuek parte. Bai, adibidez, hostagarrek e, bere kreuari buruzko programa propio zeukan, eta benetan gaina jende asko jarraitzen zu programa hori. Kultur mailan konkurso bat eh hostia e, gauetan, Taberna desberinetan taldeak banatu Eta tabernetatik parte hartu, horrek ere egia zen oso politxasala, e, Osteoan gauetan hori egitea. Ba, e, bazen musika, ezberdina, ez da zen da zen, bueno, baina eta ditadik musika den di heavy, ez da zen rock and rolla, bazen folkloa, ba, e, motan ezberdinak, eta jendea torten zen gaztiak diskoa jaztera, Zentsu horretan, ba, bueno, estabela politikoak ere, alderdi politikoak, bat zuden, e, partatu zuden, estabela ba, erreko gai buruz estabela batzu sortu ziren. Baze on, e, zentsu horretan, zabatazun batez, importantena hori zarrako ez. Eta gero, bueno, izi e, e, e, harreketa egiten zuten programa baumeintzako, hori izan antzapizka la estrela ez, oso, oso jarraitu azan, eta benetan oso oso, oso polita egiten zuten. Ez da, hola, ez da egila, itziar? <laughs> bueno, e, guk ez beste ez, goberatu nahi dut e, e, txintxarri izeneko zai gura, egiten genuela, Sara Carter, Marijo Bibas, e, Pirrutxen paperean, e, Jose Mari eta Huekin, Porrotxekin da, asiera hartan ebitako patxi eta, eta neu, eta egiten genuen eske ezke, telefonoak zuen,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 eta goga hondiak jarduteginan, eta etxetatik egia esan darun bateo hartetan e, izatezan bai, e, e, parte hartzea, eta, eta horrek bueno, ba, badu goi hartzuna, ez? herri batetan egiten denean, asaioan ondo pasatzen dutenen umeak, eta parte hartzen denean ba, beti usten du horrek. Izarra, izarra, enuk esango pelok, niretzako izarroa. <laughs> Izarra, nik oso gogoan dit, e, larun batetan, tabernetatik, e, taldeka parte hartzeak, gambaratik izeneko programa ark, e, gainera, gogoratzen ditut e, nola ibiltzezian, hori nola prestatze zuten, hori e, beste taldetxo bat jardutze zan, eta zan, e, laletxe, osea, tabernetara joatea merezizun, ze froga bat delata, balortu bartsuten, o, o, ez dakit, titipoltxagorri, bate do, eta ke koatzen ez, hilargin, e, ilargin enziklopediaz basarrian irikite potentzian galdera ez dakin hiriburua, ez dakin dungo, ez dakiz eta jo, Kristona Ambientea de Santa Bernatan cavernetatik parte hartze zuten taldiak eta talde bakoitzetik igual prenda bat egita korrika norbait atatzen san etxea zerbaiten bila eta gero, ba, gambarara, o sea, tximuara eraman batzuten da. Kristuna izan zan, nik uste tizarra emango nioke lan nik eh, hostiladetako programa ari? Mm, da, bazan, bazan, bazan polita izan zan zani. Anekdota gauela bezala, ba, anekdotak eta gaur egun ezagunaren manu ez sortu, ba, tximu errakatik ba, dibilizala. Eta berakun bainoan dago, irratiak, erasartela torzen zen, ehan duenekik, berez, hori eta itziak hortikan aterakazen, berez. Eta ez guztiak zena, paiazua, lehenugu, eta borra hortikan hil ditakoa, berez. Bait, batxi jaba zen, batxi biltze zen, eh? e, porrotxekin eta lehenago zebil zen, baina bueno, gurekin zaiotxoagitea gerturatu zen, bai. Eta gazteak, gazte asko nik ez nuen kontrolatzen, baina musika ezberdinetako e, saioak e, baziren, ez, bai, oi, bat ziren, Ba, e, oi, batzen bat, eso, heavy metaliburuz, guk ezagutzen ditu un batzu, batzuk, zentroan zentrolan ibilita, ba, zazuetatik etorrita edo beste, erreko beste ausudetatik etorritak, jendea gazte, jendea, eta hortarago baliozunez, jendea horri, etzen zionez, e, horretik gazteetet, okay. benetan politia zantzara, bon, pizka, e, Herriko jendea hor biltzeko, ta, bueno, gero horrek bat zeukan beste, beste aurrera mateko bilerak egin beharra, erratzo sozialean lanzea, dira bilibartzan berez hortarako marizko zozkieta beha eiten zan, horrek badu bere ondoan beste movimendu bat ez, eta polita izaten da, lagoa, bueno, ba, ez bakreken baitza hor ateatzen dañez ratian, eta horrek sortzen duena ondoan ere, bena beha esan Bai, finantziazioa esate baterako txandaka joaten ginean artizarrea e, sosketa hori egitera. Ardura ere txandaka ganeukadan eta egia da horrek... Finantziazioa hori izan zen bate, bate. Nik bilatu dut gaur, sarean e, ibili ez zerbait baute zegoen, eta bilatu dut, dut, laro eta sortzian esplendida fiesta de tximu erratia idatzi zuen eginen Pablo Kabezak. Baina ezin izan dut artikulu irakurri. E, Finantziazioarekin ba, ba. e, egin ziren, ezta da? Hore hoki ginen, berez, izan zana sinema hor, gero makia sortu zen, makia... Nantarikua, hor, ba, herriaren herria eskuita behitzu izan, hor, e, jaialdiak anturatzeko erabili genuen, baina hor, uste lehenengo, uh, erabili egin genuen jaialdiak zantan lapoia rekords eta barrikada batera. Ta, eta jendea, zel, jabeleotua, genien pankiak eta jebian batera jarri tal. Gero, bueno, beste jaialdi batzu e, jarretu egin ziren hor, eta zena behar nuen, Irratiaren bai, gara ez egiten, baino uru azaldu irratiaren logotipoa, zuak dobregunor Palmont irratia hor erre sartu duela. Eta unikank datorren izena etxigua. Bueno, ba, izan bearra bago, ba. Beraien ja, irratia montatzaileeniela, ba bueno, dela nayari Inaki, eh, beraren okortuz, egiten zu egiten duen marrazkeleriari eskatzea, gara erposibidezun logo bat egitea. Olariagat. Eta berez, olariagat geintzun, atxon ba, olariagat ba. berea geintzun marrezkia, eta run, ekarrezun, anaiak ekarrezun, eta zantzokun, mira, hau ta, barrun, zato, zepolita den, barrun, hortik, izen aia jarritazion, txibua, bat, txibua, jarritia <laughs> Eta hori zantzangaina, ikonobezera, oso, oso, uste, oso da karraria gana. Mm -hmm. Bai, hoi ez nekin nik, zelo, hoi esnekin, esnekin. egin zuen marrazkia. Na, esate, Hori, bai, esate, gero. Polita. Mm -hmm. <laughs> Orduan, e, zen esango zenukete gutxugarabera ba, irratiaren ibilbidea, eta zergatik amaitu amaituzan irratia? Bueno, hazeke inen, irratiarekin laro urtean, ora. Hori, de jakin, eta ormontatuta, eta... Gero gaita sortzik garen urtean nola bukatu zen, bi urtetako garapen horretan, egia zen, am, erabat amat horreak ginen, bi erakin erabeltzen genuen zer egintan nola edaz egin, eta, bueno, funtsionamendu horrek, ba bizkaz, e, zen, luzera begirako proiekturik horreak benetan ez genuen lan. Eta hor, ba, gara jo horretan, egun zen, e, aminista eziotik, bat zai, erabat, errati engelditzeko, izteko. Tardun, hemen lazaten ere, ba bueno, ez dut esango izena, baina, bueno, zinegotzi batek salaketa zarake, jarrezun, eta edintzitzitzegun, amnistia zotik edintzitzegun mehatxu bat, irratia engelditzea, edo bestela salaketa, eta izuna jasoko genitura. Eta zentsu horretan, ba, uste, e, atzela jo genuen, eta irratia iztea, ba, uste, beldurrez, edo, Egin genuen, tardun, ba, hor gerritu zanez, ez, ez ginean izan, benetan e, kapazatak, horri aur, aurre egiteko eta etxerkesunerako e, proiektu bat sortzeko. Hori adibidez gazteizen, e, arabi edo iluñan eguzkik hori lortu dute. Horretan, e, zintzirik erratiak honen ikan funtsuatzen du, hori ba, ere dira benetan, hori errati libre... Bede lehenengo zentsuarekin bakarrakez. Ez talero, bueno, usurbilean egosan erratia, Errandin Molotov, eta usurbikoa ere bertan bere galditu Ez da, errasa herri batean errati batola eramatea, eta erdun, bueno, horretan laguntzarik ezpadezu, eta oztopo guztia jazten badizute hamizte ezotik, askotan, amoren batean deguta, kasu hontan gazartekoa, tximuarekin hori gertatuzitza igunez. Uh -huh. Bai, eh, el 90ean, eh, Uferrillak 10 komunikatua, eh, Chimoe bezala, baina egilla da, eh, peleozuk bezala 89ako ja eh, itxia hongo zela. Komunikatuak esatzen zuen etori zirela, eh, bi inspektore, Telecomunicacioneseko bi inspektore eta emisoran sartu eta presentatu egin zutela, Eta komunikatuan aipatzen patzen dira bost urte, baina hortxortxe izango zian lau bat urte, edo zuk esatzen desun bezala. Nahi, hora, bera, ba bai, zutela. bai, bai. Bai, bai, bai. Eta bai, ados, ados e, jarduteko indarra behar da, antolamentua eta finantziazioarekin asmatu, eta haus askolekin asmatu ziren,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 bellor perlo su <laughs> proiektuaren bultzatzailetantrolamenduan da gehiago ibili zinen, eh, e, gu gehiago ba hots ez, eta eta bueno, proiektuuan parte izan ginian bainogia da aurrera begirako bai behar izan dela, ez? Holako kolpe bati, ez? ilegalak eh, izendatu eta jarduera batola histeko ta hola daudenean kontrako indarrak bai behar esaten da gehiago, beste zerbait. Ba, bez pixka bat aurrera egiteko. Primeran, ba, zaldu guzue erratiak e, zein ibilbide izan zuen, eta orain e, humorari pixka bat deltzeko edo, baldu ba, zu egoan e, lotutako anekdotarik. Ai, ba, <laughs> ez dakit, bro. E, bueno, haiko problema de sin asunto eta izatezan e, beti haseleratu <laughs> titzen zaigulako bihotza mikrofono aurrean jarrita eta oso oso, oso politak eramaten zian prestatuta eh saiotsu hori ospitaletan egiteko baina egia da tapadak, es e, bihotza gelditzezela azkarrago osatzen. Nik Oroimenak aipatu ditut eta ez dakit, dakit. E, anekdota gello gello ba, ganbarako froi pesa bai. Len aipatu deguna. Uh -huh. Eta bueno, eta guti eta ona. Hm. aufertuena txipuak aterazuela, dolazan ba egun batean, bueno jaialdi bat antaratu bat zan, eta garkatezak e, entzun, ba, debekatu. Eta hor duen, atela zen peratina bat, alkaldesa guztat ez boba, eta duzu, peratina hori jende egera bantzun herrian, e, azteukara horretan ez? Beleza, eta bezala ikusteko, hor bat zion, boterian egin bat zion, horrebanak ez hozor, eta, bueno, e, horri horri indaz, eta, johen, eta horretan hori, hori, hori bat diatatu zen ez. Haibatu dutue eh, ba, lasarteko talde desberdinak parte hartzen zutela, baina ze erantzun jasozen duten lasarte harren gandik? Usted, usted hola, harreman eh, ona, odo hartu eman ona, eta gazte intxukazio no, gero, claro, me llegaraian ja kitia zen bazen de intxutenzu, hori ezin esko, zergun des daude, algún kisontra tapiado de jakiteko se bihurtu duen, bai onkarita mailarratietan. Ordun bere garaian oso saia izan. han bira, nekultatxo txiki bat horri hori trotuta, gun ginean batean Donosti ratia, o erratia o Gipuzko erratia izan bere garaian Donostin eta gonbilatuak kon ginen sintsilik e, Donostitik E, horretakoa, e, zentzileko horretakoa, txintxarri denostikoa, eta gu. Bu. Eta, bueno, hor, egon binean, errati eburuzitze egiten, eta momentu batean, jarruzten, baina, deiak egitu gaukera, ez? Eta, eguntzan dei bakar bat, eta deitu zuenak, zan, e, bazondi baiagatik, emakume batek, esateko, txibu erratia entzuten zuela. Eta, gu, bu, bu, izaneko, ah! bueno. Bai, mira, parte parte que tuve aquí. Baja, ves, lo he tecleado, 8 La estadística va, era Bai, bai. telefonoa erikitzen zanean, San e, termometroa, ba, zan telefonoa, eta bestea zan kalea. Ze kalean, goazzen naiz, e, tximua irratiko kartel mutuak jartzen zirela, eta hor beti aipamenen menen bat, es, maingurun, ba, bali mazion, edo programazioa, edo rotuloa errakin behitzen genitula, goazzen naiz, ala zan, ez da, e, tximua gora etzen zio dai, da, es, e, kartel mai, mutuak, kira, bai, mutuak. Bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, ah, hori da. eri guztian, eh, jardinetan daola. Oiera, konparatzen baino baiago gaur egungo, kultur kultura egiten diren ekimenekin ustet gaur egun erresegoa da teknikoki zerbait montatzea, baino askoze zailagoa da ohi hartu nei saltzea. Osea, gu bere garaian teknikoki zailago izan zitezken, baino gero upeskat erresako jendearen arte iristea ze, askoze gauza aukera laburragoazan. Gaur egun, aukera oso zabara da, eta adibidez egiten egiten esaretena, gaur egun jendea hortara biltzea, hortara urbiltzea, jendea gintzutea, parmondo irratea eta Hintan. gaur egun ikutzi eta ze aukera dagoen, oza interneten bide, zenpa gauza daude ikusteko pelikula, oza, denetatik dago jendean eskura, oso zaila da jende erakartzea. Zuela. Beres, Ez dakei daiz kontrolatu egiteke hori, baino. Eta uste diferentzien nagusia hori dala ez. Ozu zaila gaur egun jendea biltzea proieztu batean. Jendea da bir bestera, jendeak aukeratzen du zer ikusi nahi duen. Eta arduan, uste gaur egun diferentzia nahbarmena hori da ez. Zaila dala benetan, kopuru handi bat jartzea edo biltzea proieztu batean atzetik. Ze iruditzen zaitzu ezuei. Hombre, orduan herrialdizkaria falta ziren. Nik beti pentsatu dut bertako ahotsak bertan e, indar gehiago dula e, askotan, naiz eta, a ber, ez dago nola esplikatu. E, lokalean pentsatu eta ez eragiteko lehen herrialdizkariket etzegoen eta herriko taldeak e, zer esaten zuten herrian bertan horrek berez badu indarra, naiz eta e, beti ba, zabalago ez berriak e, astu emanean gauden. Ez dakit e, bai, gaur egun saiagoa e, da denak e, aldi berean... E, irrati bat entzutea, baina horrez keztuken zen e, irra saio on bat egin edo programa txiki bat egin eta hori zabaltzeko podcastak diala, e, whatsappak diala, ez takin nola dala horrek ez du interesi galtzen. Bertan, bertako arazoak e, kontatzeko bertakoa da. E, Hautxik zuzenena, nahiz eta bakarrik ezin dugun ibili munduan, baina... Bai, e... Haukera diferenteak nida, baina bere indarra bat du, beti izango du bere indarra. Ia da, herri aldizkariak hor daudela eta hortik daukatela, hortik edatendutela, edo hori dela, bertako informazioa dela hor, bere Baina, bueno, ni, ni nostalgikaban, ez, netzako haotxa, komunikazioa, irratiak, zuzeneko, zeak, ez, beti ezin da konparatu zin da, konparatu artikulo bat idatzi, edo norberak nola espresatzen ditu, naserreakin, e, urduritasunakin, ez dakit, e, naitzako komunikazio asko zen biziagoa da, zuzenagoa da, eta irratia beti izango du beste gauza bat izango da. Oan nola zabaldu eta hori gaur egun, gauzaak diferente egiten diale ikusten den nik, ez dakit. Mm -hmm. Ez dakit, erantzuten dizu dan pello. <laughs> <laughs> Hore, enpai komplementariada. Zona garritasunean unio ardituta. Nik ez ari, bakarrik hori, ba, askotan ikusten dezu, odientzia, ba, ze odientzean duen emisio bateko, etxolista bateko ez dakizu eta ez atergu. Askotze zailago da, jentenean ediztean aukera izugarria darako. Ozea, garaiak dira, eta dauketan ditugu 1903 eskura, edo zen eta guk aukeratzen dugu, ez. O 8 sea, minutu hemen, 8 minutu hori, minutu irakurtzen hau, 8 minutu iran intzuten ez da 8 minutu ikurtzen beste zera bat, eta yeah. zentu horretan da, errazagoa da hori ez. Yeah. Baina hori, da jende abiltzea zailagoa. Baina, bueno eta jende guntxibildu ez dut, egon egin behar da txetik hanu azken finean da egitea ez. Egitea, zutu uh -huh. du, herria bizirildagola, eta uh -huh. hori da, baluatu berdana ez. Em, herri baten bizitza, Tantxasanta lan du behar dara, eta du bakutsak jartzen du beria, eta hori da importantena. Ez da ez, kistonek zitu eukitzea ez, eta berez, zentu hartan baleoratu behar gaur egun ingo duzuen erratiak, palmondo erratiarekin, ba horztan edo herrian, edo zentaldek egiten duen, edo zinekimen, zentu horretan baleoratu behar dara, ez. Bueno, hemen gaude herri bizirik, eta hori da, importantena. Ados. Huz ondo. Ikaste, ikasten da eginez, eta kospiratzea da, bueno, ba, egin behar den gauza bat. Inposatutako horri horren aurrean betien ikuste du tokatuko zaikula, kospiratzea, antolatzea eta erantzutea. Eta ez izatea e, entzule bat arek, ez? Ba. Egi izatea, ez? Gaur egun nukte, interneten batean duen alde gana hori da, ez? Televista va a cargar, incluso si es que suben, es que es un tema, bueno, es la idea que Internet maten de una data es la idea que es algo importante, nada, es y es algo que ahora, veía, pensé que egiten, es ahorita, es lo que está pasando, herriari, a ver Dios. Sí. Bueno, mi esker, eh, azaldu iguzten guztiagatik, esan ba, ezak egula palmondo irratia izai izango duen, baina ziur zuen eredua, eredutik edan da, eta ba, gure artean kolektiboki lanago egin ez, ba, norbanakoa eta bera ere aberastea lortuko dugula, eta behin eh, irratiaren inguruko elkarrizketa maituta, orain esperimentu espe, txiki bat egiten mugabiltza, Eta astero astero herriko gonbiatu ezberdin bat izango dugu elkarrizketa egiteko. Gizan eragile bat ala pertsona bat eta orduan zuek jakin gabe eragilala pertsona gonbiatu hori zein den, nahiko genuke galdera bat proposatzea ari ala beraiei egiteko. <tusurra> <tusurra> bai, jolas jolas moduko da beraz eskeatu du... <gay> e, horregatik. Benga. <gay> Osakodet. <tusurra> Bota, bai, bota, bota. Venga, venga urrengo gombidatuaren gonbidat zat. Aitortu biesa iguzu zerten hau txiko zenukeen guztora konfinamentua. Eta zer den, aldiberean, gehien eskartu duzuna etxean egon behar honetan. <gülüyor> A <Hola. gülüyor> eta be dauka. <gülüyor> Primeran 4x bere animazionatxala galerkeur. Kertomo unaba dela bote pronta baina lehen z cùngalerua ditua g ми du est итоге Beispiel medi, fai bati nasunumio du Eه ikue duzue nwen, ega ikue duzue zer dagoetuta Bale Bueno ba Amai erara du gera Eskerrik asko gurekin izateagatik eta nahi duzuen arte Vale. Es que casco. On no nos no, seguí. Ánimo. Ánimo. pilla. En su ley zango guia. Amor. Ay, amor. Ay, amor.